Základem dnešního kázání bude první 12 veršů třetí kapitoly z knihy Exodus. Mojžíš pásl obce svého chána Jitra, mediánského kněze. Jednou vedl obce až za step a přišel k Boží moře Chorebu. Tu se mu ukázal v posel v plávolajícím ohni uprostřed trnité keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří. Ale není jim ztráven. Řekl si, zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keš nespořil. Hospodin viděl, že odpočuje, aby se podíval. I zavolal na němu Bůh zprostředku keře. Mojžíši, můjžíši, odpověděl, tu jsem. Řekl, nepřibližuj se sem. Vzuj si o neboť místo, na kterém stojíš, je půdel svatá. A pokračoval. Já jsem Bůh tvého Otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izáku a Bůh Jákobův. Možík se zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledě. Hospodin dále řekl. Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho upění pro bezohlednost jeho bohaničů. Znám jeho dolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egipta a vybral jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem. na místo keneánců, chetejců, emorinců, perezejců, a Jebuzejců. Věru upění Izraelců dolelo ke mně ale možíš Bohu namítal. Chceš mě poslat faránovi, abych vyvedl tvůj lid, ale kdo jsem já, abych tam šel a vyvedl izraelce z Egypta? Odpověděl, já budu s tebou. A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hore. Tolik slova písma. Služíte kázání parářky Esther Karkoda. Dnes už není otázka, jestli člověk věří. Každý něčemu věří. Ale jde o to, čemu, nebo komu, nebo v jakého Boha věří. Jaký je ten tvůj Bůh? K čemu tě vede? Jak se ti s ním žije? A právě na tuhle otázku Odpovídá zásadním způsobem příběh Mojžíše u hořícího keře. Především je to Bůh svobodný. Zjevuje se podle toho, kdy a jak sám chce. Bůh svobodný, svrchovaný, ale také Bůh, který se chce s lidmi setkávat. vůbec neměl zbožné myšlenky. Šel prostě pásovce pás ovce, byl v práci. Boha nehledal. A když uviděl hořící keř, byl jenom zvědavý. Je možné, že byla nouze u a tak zavítal se svými stády i tam, kam se běžně nechodilo. Ale Božíš rozhodně neměl plánu setkat se s vzpodě. To Bůh se rozhodl ho oslovit. Zavolil. Ani tam, kde se nám zdá, že o Boha nestojí, a neptá se po něm. Není Bůh bezmocný. Lidé si mohou myslet, že Bůh není, ale jemu to nevadí. Nebráním to v jeho plánu, který se svým stvořením má. Ve svůj čas si povolá svoje světky. A to je druhá důležitá věc, kterou se zde dovídáme. Bůh o mě ví, i když já třeba sám s tým nepočítám. Bůh mě zná. Zná i moje jméno. Ono to nemusí být vždycky zrovna radostné zjištění. Možíš jako brav egyptského sluhy, asi neměl touhu potkat právě toho největšího soudce. A co my? Nejsme vlastně nikdy rádi, že Bůh se v dnešním světě moc neprojevuje, takže to skoro vypadá, že není. A že se nám neplete do života. Vědomí, že Bůh je živý a přítomný a známě až do moru vede totiž spíše ke zděšenému vyznání. Odejdi ode mě. Vždyť jsem člověk hříšný. Tak to poznal a vyslovil už k kuštal Petr. A není nějak zvláštní, že tady božíš slyší vzuj si opánky. Nepřibližuj se sem. Poslechne a poté si i zakryje tvář. Jde o kontakt, ale zá, zároveň o projekt distancované místě. Mnozí lidé si dnes vyzývají boty, pokud to situace dovolí, aby byli ve styku s přírodou, se zemí. Bez bod člověk může vnímat, po čem šlapem. A Je v kontaktu se zemí, není nějak izolovaná oddělený. A o to jde i tady. Boha na sebe máme nechat působit neizolovat se od něj a nebránit mu, aby na nás působil. Ale zároveň možíš slyší, nepřistupuj blíž. Boha si nemůžeš osávat, proskoumat podle svého přání, i když on sám se k tobě přiblížil. Není na něj totiž nic k vidění. A jako projekt úcty si možíš zakrývat tvář. Bůh je přece svatý, nedotknutý. My protestanté jsme liturgicky někdy docela nevychovaní. A tak je dobře si připomínat, že vůči Bohu se sluší projevovat úctu. Dávat jeho, že vnímáme rozdíl mezi stvořením a stvořitelem. Vyjádřit nějakým způsobem svou pokoru, protože přeci není samozřejmé, že s námi stvořitel světa chce mluvit. Co je člověk, že na něho pamatuješ, Ptá se Gavnista. Že o nás, Bože, stojíš, proč ti na nás vůbec záleží? Pokora a vděčnost je přiměřený a Bohem Bůh žádaný postoj člověka vůči Němu. Tenhle zvláštní Bůh se Mojžíšovi sám představí. Sám o sobě řekne, že je Bůh Abrahamův, Izátův a Jákovův. Není to Bůh moře nebo větru, ani Bůh nebeči po světí nebo Bůh plodnosti a štěstí je Bůh v stavu. Bůh, který v člověku vidí partnera. Je to Bůh, který praodcům něco slíbil. A teď je tady, aby svůj slib splnil. Jeho jméno, Bůh Abraham, Izákus a Jákobův, dává tušit, co se od něj dá čekat. Víme přece, co s ním a díky němu těchto praodcové zažili. Izraelci, kteří pod tu tváře budují jako otroci egyptská města, ti se mají právě uprostřed své dřiny rozpomenout na to, co Hospodin kdysi slíbil jejich otcům. Rozpomínat se na Hospodina znamená čekat znovu na jeho zásah. Vždyť On je Bůh věrný, plný, co slíbil. Možná se nám někdy zdá, že se církev příliš vrací k minulosti. Ale my všichni vycházíme ve své víře ze zkušenosti těch, kteří uvěřují před námi. Sami neprožíváme a nemůžeme prožít všechno. Ale ze zkušenosti druhých poznáváme, jaký Bůh, Hospodin je. Co od něj můžeme čekat. Proto také církev uchovává tradici. Odvoláváme se na Boží skutky a z toho, co slíbil a udělal dísy. Čerpáme naději i pro sebe do budoucnosti. Stává se, že víra jednotlivce někdy kolísá a prochází pustinou. Ale právě v takové chvíli se může držet poznání, které s Bohem a s jeho věrností udělali mnozí před A tady čteme úžasné svědectví církve o tom, jaký náš Bůh je. Ten náš Bůh je empatický. Zajímá se o člověka a není mu jedno, jak se nám žije. Dobře jsem viděl ujazmení svého lidu. Slyšel jsem jeho upění, znám jeho bolesti. A nejen to. On také něco dělá, aby to zlé změnil. Sestoupil jsem, abych svůj lid vysvobodil a vyvedl do dobré země. Kdo může říct o tom něčem, co je nad námi, že tohle dělá? že vnímá naše starosti, strachy a trápení, že mu nejsou jednou a proto se rozhodná pomoci. Prorok Izariáš se tomu divil už před staletími. Od se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný Bůh mimo tebe učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. Ano, náš Bůh vidí utrpení svého lidu slyší jeho úpění a zná jeho bolesti a osobně se angažuje. Sestoupil jsem, aby ho vysvobodil a vyvedl do dobré země. Na takovou zprávu bychom asi reagovali slovy To jsem, Bože, rád, že o tom zlém víš. Pomoz mi. mě. Jenže Pán Bůh má řešení překvapivě jiné. Mojžíš slyší, nuže, pojď, pošlu tě. Hospodin nezasahuje zákračným způsobem skrze legie, andělů nebo nějaký armageddon. Nepřijde žádný pekelný oheň na ty, kdo boží lid trápí a utlačují. Jistě přijdou ty všeliké rány, ale to jsou jenom znamení. Svědectví o boží moci. Jejich cílem nebylo zničit Egypt, ale ukázat egyptianům, kdo je pravý Bůh. Egyptiané poznají, že já jsem hospodil, až budu oslaven tím, co jsem učinil s farálem. To je totiž boží zájem. Bůh chce, aby ho poznali všichni. A nedělá to násilím, nýbrž svědectvím těch, které si povolá. My se ovšem bráníme. Co tě to napadá, pane bože, já na to nemám. Nejsem dost běřící, jsem starý, neumím mluvit, nejsem misijní typ. I Mojžíš se vránil, kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izrael z Egypta. A všimli jste si, co mu na to hospodin odpověděl? Já budu s tebou. Neutěšu jeho, že jeho stáří není na překážku, nebo že se ještě mluvit naučí. Mojžíš je prostě poslám, ale dostane za stíbení, že na ten úkol není sám. Úplně to té, že říká i Ježíš svým učedníkům, když je posílá do celého světa, aby učili a křtěli. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do doskonání tohoto světa. To není náhodná paralela. Takhle Bůh, ve světě jedná. Povolává se nás jako svědky. Máme nejenom slovy, ale celým životním stylem dosvědčovat, jaký je to Bůh. A nejsme na to sami. Vždyť zažíváme dar Boží přítomnosti. On slíbil, že bude s námi a v nás a že nás všemu vyučí a ukáže pravdu. A ještě dává znamení, abychom si byli jistí, že jsme opravdu poslání tak, jako byl poslán Mojžíš. Ovšem, nečekejte žádnou ohnivou To Toto ti bude znamení, že jsem tě poslal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Bohoslužby. Bohoslužby jako znamení, je to tak. Možná si to neuvědomujeme, ale naše setkávání v jeho jménu je velkým znamením pro nás, pro Boha i pro světkolem. Když se scházíme, abychom ho oslavovali jako Pána a Spasitele, dosvědčujeme tím, že veškerá moc na nebi i na zemi nepatří k těmu, kdo si to v různých prezidentských palácích myslí, ale že patří právě Kristu ukřižovanému a vzkříšenému. Synu Boha živého, který miluje tenhle svět a sestoupil, aby ho zachránil. Sestoupil až mezi nás, do naší lidské dní, abychom si byli jistí, že mu nic z toho, co prožíváme, není cizí. Zná a vidí a slyší naše bolesti a vidit a je s námi, aby nás vysvobozoval. Jeho jméno je Hospodin a je přítomen v duchu svaté, Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.